des del districte de Santa Andreu de Palomar, Radio Trinitat Vella. 91, Francesc, FM. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Fana 24 hores. Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Escolta només 5 cents cents. No música, no cantar. Escolta CC Eva Radio 80 ans,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 L'equip de col·laboradors per aquest programa són el Ricardo, el Jordi, el Jaume, l'Eduard i qui us parlen francès, l'Eduard, que avui et torna a sitar nosaltres. Què tal, Eduard, com estàs? Doncs pues una mica també és bé. Sí? Espero bueno. que marxin aquestes boires i per trobar-nos millor. Molt bé, doncs benvingut. Gràcies. Aquest és el programa número 221 que el dediquem a tots els que ens estan escoltant. Tan per la ràdio Valdial91.6 FM com per internet a la plana web www.rtb-fm.com Us recordem que aquest programa és en directe els dijous, com avui, però també hem el dissabte següent, motiu per a saludar els que ens podran només escoltar el dissabte. Com sabeu, podeu escolteu o baixar-vos els programes que vulgueu d'altres setmanes que estan penjats a la web que hem dit abans. 3w rtv-fm.com Doncs ara, per començar el matí d'avui, escoltem la sardana que es titula Boig per tu, de Miquel Tudela hem acabat d'escoltar la sardana que porta per títol Boig per tu és una sardana d'en Miquel de Tudela i està harmonitzada amb la cançó dels de Sau que ja deia Boig per tu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 Escoltem ara tot seguit la sardana misteriosa d'avui Ja avancem que és d'en Vicenç Bou. d'escoltar la sardana misteriosa com ho en francès, és una sardana d'en Vicenç Bau i si voleu, direm que és de l'any 1956 és una sardana d'unes platges, de la Costa Brava i molt, molt, molt a bona de blanes no serà pas de, de, la, de la localitat d'aquell alcalde que està ara imputat podria ser, sí, sí, sí. també podria ser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 Qui no, qui no ha escoltat aquesta gran sardana que, que hem acabat de sentir, que és somni, en Puigferrer? Doncs, si tots l'hem sentit i a tots ens ha agradat, anem a veure què tal ens agrada la següent, que es titula Manlleu, ciutat Pubilla 1999, i és de Miquel Sobirats.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 acabem d'escoltar una sardana d'en Miquel Sobirats amb el nom de Matlleu, Ciutat Pobilla, 1999. Continuem amb el programa La Sardana del foment sardanista en que matem en directe els dijous d 11 a 12 del matí i en diferit els dissabtes a les 9 del matí. Ara, tot seguit, escoltem una sardana que es titula Girona Sardanista i és de Joaquim Soms. He escoltat Sardanista, que és una sardana d'en Joaquim Soms. Hola, sembla que anem a trucar. Bon dia. Sí, hola, bon dia. Hola. Soc Et... Miquel, que us escolto d'allà la cantonada de Rambla Prima i Guipuscoa. Ah, molt bé, què tal, com estàs? Molt bé, vosaltres ja veig que també. Anem tirant, sí. <ríe> molt bé. Escolta, jo us volia comentar Digues. que jo pujo a Palamós bastant sovint. Sí. I en el passeig de, del mar, al començament, hi ha un hi ha un petit monument dedicat a la Sardana sí. hi ha una poesia que la, la, vaig, la vaig copiar per dius-la si us sembla bé oh, i tant doncs vinga. tens el, el micròfon per tu molt bé, gràcies, doncs mira, diu ets cor i riu i mar i doll i onada ets tió encès ets caliu i foc escuma i flama ets regarol i llac i pou i torrentada, i, senzillament, ets el meu cor, sardana. Molt bé. Molt bonica. És eh, que és bonica. Molt. I molt emotiva, eh? Està signada per un tal Josep Casas i Busquets. No sé si deu ser algun poeta tipus il·local, que diem molts a Catalunya. Sí. Vaja, no és una persona vaja, massa molt anomenada. Bé, doncs, molt bé, Però trobo que és una poesia molt emotiva. Molt bonica. Molt emotiva. Ah, bueno, també. doncs, en fi, només volia... T'agraïm molt que hagis aportat una cosa com aquesta perquè aviam si s'animen també més gent a fer alguna cosa semblant. Molt bé. De veritat. Moltes gràcies per la teva participació. Doncs vinc, endavant, que eh? Que bon programa. Gràcies. Gràcies, Escolta, eh? dic que el dia, el diumenge, el dia 3, hi ha ja, ja una, una audició molt important a, a Cornellà, no? A Cornellà, no? Sí. Sí, ara direm. Mol bé. De qui moment, eh? Entesos. Gràcies, Una eh? Una abraçada. adéu, adéu. adéu gràcies. cada setmana eh, ens toca dia on podem anar per aprendre a ballar, comptar i repartir les sardanes. I, eh, tenim l'Eduard, que ara sí que ens ho explica. Doncs sí, ens ho explicarem, francès, Farem el que podem. Totes aquelles persones interessades en aprendre a ballar sardanes, com ja ho sabeu, també comptar-les i repartir-les, que és, això és molt interessant, podeu venir gratuïtament als cursets que fem al foment sardanista durant el curs lectiu, que és a Can Guardiola, és hotel d'entitats, s'entra pel carrer Cuba, ja sabeu on té, molt a la Rambla. Aquí s'hi pot venir cada dilluns, de dos quarts de set a dos quarts de nou del vespre. I si preferiu anar una miqueta més lluny, podeu venir a Can Galta Cremat, que és el centre municipal de cultura popular i està ubicat al carrer d'Arquímides, número 30. Aquí s'hi pot venir cada dimecres, de set a dos quarts de nou del vespre. Us hi esperem. Doncs, seguim gaudint de la programació d'avui i escoltem la sardana que es titula Amics de Llevaneres, de Gapit Torrent. Acabem d'escoltar una sardana del compositor a Capit Torrenys amb el nom d'Amics de Llaveneres. I us recordem que podeu guanyar un disc de 56 sardanes trucant al 933456454 ara mateix o d'aquí una estona qui truqui doncs el tindrà ens pot demanar això que diu ell no? una sardana i la buscarem al Youtube i si la trobem l'escoltem, eh? Bé. ara ens toca informar de l'agenda sardanista el que ens deia abans l'amic Miquel que ens ho llegirà l'Eduard mira Francesc si ho, la llegirem que diran que el dissabte, dia 2, a les 6 de la tarda, al Pla de la Catedral hi ha una ballada amb la Copa de la Principal del Llobregat. I després, el diumenge, a les 11.15, també al Pla de la Catedral, tenim una treballada amb la Juvenívola de Sabadell. I el diumenge, a les 11.30, a Nou Barris, part de la Ginoeta, amb la Copa la Principal del Llobregat. Ara bé, a Cornellà, Cornellà o Llobregat, la plaça de l'Eglésia, s'hi pot anar amb la línia 5, no, la sí, línia 5 del metro. El domingue, dia 3, a les 12 o migdia, hi ha la presentació de la sectorial de l'Assemblea Nacional Catalana Sardanes per la Independència. I faran nou sardanes d'estrena amb culpa de la independència. O sigui que és un aconteixement que no es fa sempre i que com més gent hi vagi, pues, més s'hi disfrutarà. Uh, esperem molta participació no hi faltem perquè diuen que farà un cap de setmana a més a més amb sí, farà, el un bon, farà un bon sol sí. i de la pena doncs seguim amb el repertori d'avui i escoltem la bonica sardana que es porta per nom als amics del Prat de Jaume Ventura Hem acabat d'escoltar la cerdana que porta a partir tu els amics del Prat, que és d'en Jaume Ventura. Hola, tenim una trucada. Hola. Bon dia. Bon dia. Hola, bon dia, bon dia, què tal? Hola. Molt bé, i vosaltres? Bé, amb qui Hola. parlem? Bé, a Montserrat. Què tal, Montserrat? Com estàs? Bé, esperava a si trucava algú sí. més, però bueno, sí, veig però que no. Sí, ja, però ja tu. Sí, i, i fluixes. Bueno, però ens han fet un... Mol, un molt un bonic, molt molt, maco, molt eh? bonic. M'ha arribat, sí? eh? arribat, eh? M'ha arribat. Sí. Sí, sí, sí, sí, molt bé, molt bé. bé, el sí. felicito. I ha altres oients que es decideixen a fer un pas endavant, sí, sí. trucar sí. i dir alguna cosa... I alguna cosa Clar més. Sí. Sí, sí, és I tu veritat, què ens vols Bé, jo era per la sardana misteriosa. No? Sí. O sigui, jo l'havia sentit, el que passa és que la pista... La pista no... De l'Eduard... Sí. Sí. O sigui? sí, jo ah. penso que sí. Un francès te l'ha dit. Plaixes que... de Lloret Ah, l'has encertat No, anava a dir, escolta, també hi ha una Una sarsuela O també, no sé també. si sarsuela o pareta Que sí. també costa les 10 de vante Plaies de Lloret I, eh? I a la màfia ja, Això ja Abans de que vingues la màfia sí. Això ja Ja, vale, vale. ja no m'hi poso ah. No, no m'hi poso eh? política La encertat Sí, no? Així tins el disc Tindràs un disc. Molt bé. Ah, escolta, vols demanar-me alguna? Bé, jo havia pensat... Jo, jo havia dit el 3 de febrer un dia, però no la veu trobar. Llavors, sota el Mas Ventós. I... Sota el Mas Ventós? Sí. I llavors... Escriu-li, Eduard, i... escriu-li, Eduard. Escriu Eduard. So Va, l'anem buscant. I llavors, Fiques. dir doncs que dimuenge al Marem Magnum... Doncs... Dimuenge passat? Dimuenge passat. Sí. Va ser l'audició allà, que va estar molt bé per promocionar una mica les sardanes, ja, que sí. va ballar la, la colla a maig sí. i francament ho van fer-ho, però que molt bé els punts lliures em van agradar molt i la, la de lluïment també, o sigui, que va estar molt bé. És l'esforç que s'ha de fer per arribar a aquest nivell, eh? Sí, sí. La I s'ha de ser jove, a més a més. A, no... a a més jove. <laughs> Perquè jo, quan que tinc els genolls una mica malament, només de veure aquells salts salt ja, ja em feien més sí. mal del compte. Sí, no. molt bé, molt bé, van estar vaja per mi va ser molt bonic i ven ballar els que ven nosaltres ballar, també molt bé, o sigui, que penso que va ser una bona idea. Mamala, la Mediterrània. Sí. Bé, la veritat és que em va agradar. i no cal dir que lo de dimeja. Que bé. bé. Bueno, doncs noi podem faltar i. ser més espectaculars els sardanistes d'acord i els que sentim el nostre país. Cap allà. Doncs, doncs hem, hem, de, cap al metro. hem de lluitar, exacte, tots cap a la línia 5. Tots la línia 5. 5. La línia 5, sí, sí, ja, ja he sentit que ho deies. I jo diria, bueno, no sé, igual m'equivoco, eh? sí. però que la Guineueta no, no en fan eh, el dia 3, sinó que ho, que van també a... Ah, segurament. segurament. A sí, Diríem... no, no, no tenim, no. Ja hauríem dit. A la Guineueta no ho hem dit pas. Bé, sí. a, a Nou Barris, sí, heu dit. El diumenge, eh? El, el dia 3? El dia 3. Sí, jo diria que... O, o, o, o o on? A on? Oh, jo diria que... Sí, que, jo que, sí. que, que I creus dit... que l'han canviat? Jo diria que sí, eh? Ah, però bé, però ja no ho asseguro, eh? Això, si algú escolta que ho sap... Que ho digui. Eh? Que, que, que, ho digui... que ens truqui i que si s'ha canviat, no? I, sí. Sí, perquè a mi, no sé, em sona, eh? però tampoc ho puc assegurar. Ja, jo sé que hi havia dos canvis, un que es va produir doncs ja la setmana està, passada doncs i l'altre no recordo quin és. El dia 3. És. No, no, segur. Llavors, si recordes dos canvis... Dos, dos sí. Dos. Doncs és el dia 3. Possiblement. Sí, Molt però bé. bueno, tampoc. Un, un de lloc i un altre de dia, sí. Ah, això. això. Jo crec que era això. Sí. A veure si algú ens ho diu, mentre tenim aquests minuts. Ah, doncs mateix. Mateix. mira, ens han demanat eh, la sardana Teresa una persona que al final no ens ha dit qui és. Ah, d'acord, doncs. I després la teva, és sota el masventós. I, I si o sigui, no, no, si no, no l'altre dia. I si ens pot trucar la persona que ho ha demanat, uh -huh. eh, perquè li faríem el nom i li podríem dir, i després, seguidament, posem la que has demanat tu, que és sota si el masventós. No, bé, si no podeu, doncs, sí, home, sí, el proper dia. Molt bé. Moltes Vinga. gràcies per trucar vosaltres adeu, ja. i continueu que ja veieu que us escolta gent això, això. vinga adeu adeu-siau escoltem doncs Teresa adéu. acabat d'escoltar la sardana que ens han demanat amb el nom de Teresa i una sardana d'en Vicenç Bau. Eh, ens hem trucat l'amic Miquel per dir-nos i confirmar-nos que les, la programació del Parc de la Guinaueta del dia 3 és cert que està canviada al dia 10 que serà a les 11.30 amb la principal de Llobregat i lloc del 3 passa el 10 O sigui, el dia 3 Cornellà I ens sembla No sé si tenim una altra trucada Crec que tenim una trucada Hola? No Bueno, doncs llavors escoltem Les que ens han demanat Sota el Mas Ventós de moment sota el mas ventós He demanat la, la... com que el temps ens està acabant i hem de dir diverses coses, una d'elles és que ens ha trucat fa un moment la Carme Pinheiro per dir-nos que era ella la que ha demanat Teresa Carme, doncs era per tu i gràcies per trucar uh, gràcies a la Montserrat també per demanar-nos sota el mas ventós que està i ara, uh, com que ens queda molt poc hem de dir que estem acabant el programa ens acomiadem fins la purper i agraïm els col·laboradors d'avui que és el Ricardo, Jordi